Tizenötödik fejezet Pászer felriadt álmából. Azt álmodta, hogy egy százfejű szörnyeteg a nagy piramis köveit marcangolja számtalan karmos lábával, és megpróbálja ledönteni az óriási építményt. A szörnyetek hasa emberi arc volt, Beltrán arca. A hűvös februári éjszakában a vezír verejtékezve tapogatta meg az ágy deszkáját, amelynek a fejtámláját növényi szálakból fonták, lába pedig oroszlánfejet fejet formázott. Odafordult Noferet felé, de a felesége ágya üres volt. Félrehajtotta a vékony szúnyoghálót, felkelt, felvett egy köpenyt és kinyitotta a kertre néző ablakot. A lágy téli nap már ébrezgette a fákat és a virágokat, Cinkék éneke hallatszott. Noferet vastag takaróba burkolózva mezitláp sétált a harmadban. A hajnal fényében maga volt a hajnal. Amikor Noferet bránír emlékére lótuszt helyezett az ősök oltárára, két sójon bukkant elő ré bárkájából. A teret megtermékenyítő, Egyiptomot az égi bárkával összekötő ragadózó madarak körülrepülték Noferetet, majd visszatértek a bárka órába. Amikor a szertartás véget ért, Pászer átkarolta a feleségét. Te vagy a reggel csillaga, aki jelzi a boldog nap hajnalát. Nincs hozzád fogható. A szépséged sugárzik, és a tekinteted olyan édes, mint az ajkad. Miért vagy ilyen szép? A hajad elfogta hátor istennő fényét. Úgy szeretlek Noferet, ahogy még senki sem szeretett ezen a földön. Egy váltak a szerelmes hajnalban. Pászer a Karnak felé tartó hajó orrában állt. Ismét megcsodálta a hazáját, ahol ilyen pompás názt ül a nap és a víz. A partról szétfutó nagyobb csatornákat, egyiptom éltető ereit szakértők gondozták, a kisebb öntöző árkokat parasztok tisztogatták. A termékeny fekete földeket szeretettel művelték. A szorgos munkában görnyedező emberek fölé pálmafák borították lombkoronájukat. A vezír hajója láttán a gyerekek leszaladtak a partra, és egy ideig vidáman kiáltozva, integetve kísérték a partmenti vontató vényeken. A rendőrpáviján a középső kabin tetején trónolt, és pászer minden lépését figyelte. Kem friss hagymával kínálta a vezírt. Semmi újság a gyilkosról? Semmi, felelte a rendőrfőnök. Hm? És Tapéni asszony? Találkozott Beltrannal. Hm, tehát Beltrán egyik újabb szövetségese. Óvakodnunk kell tőle. Láttuk már, hogy mire képes. Hát, újabb ellenséget szereztünk. Ez megijeszti? Hála az Istennek, meggondolatlan vagyok, ezért bátran nézek a dolgok elébe. Helyesebb volna azt mondani, hogy nincs más választása. A kórházban nem történt semmi azóta? A felesége nyugodtan végezheti a munkáját. Hát igen, mielőbb meg kell reformálnia a közegészségügyet. Az elődje egyáltalán nem törődött ezzel, így most már súlyos hiányosságok mutatkoznak. Noferet tisztsége is nagyon megterhelő néha, épp úgy, mint az enyém. Nem voltunk fölkészülve erre. Én sem gondoltam soha, hogy egyszer majd magam fogom irányítani a rendőröket, akiknek a levágott orromat köszönhetem. Erős szél fújt a folyó sodrása ellenében. Ezért, ha nem akarták szétszerelni az árbócot és leszedni a keskeny, de égve nyúló szögletes vitorlát, akkor a legénységnek eveznie kellett. A kapitány az év minden szakában hajózott már a Níluson, jól ismerte az átonyokat, és a legenyhébb szellőt is ki tudta használni, hogy minél gyorsabban szélbe juttassa a magasrangú utasait. A tőkesúly nélküli emelt orru és tatú hajótestet a fáraú hajóácsai fejlesztették ki, hogy minél könnyebben tudjon siklani a habokon. Vajon, mikor támad újból a gyilkos? Ne rágódjon Már pedig a személyes ügyemnek tekintem. Az a démon besározza a becsületemet. Van híres szú tíról? A parancs megérkezett gyarúba. A katonák az erődben lapulnak, amíg ellenkező utasítást nem kapnak. Szuti meg tudott szökni. A hivatalos jelentések szerint senki sem hiányzik. Egy furcsa eset mégis a tudomásomra jutott. Az egyik rab állítólag olyan konok volt, hogy egy sziklához láncolták a Nílus közepén, csalét kül a núbiai rablóknak. Ez csak ő lehet. Ha így van, akkor a negrosszabbra is fel kell készülni. Á, ki fogja húzni magát a csávából. Szuti még az árnyak birodalmából is megszökne. A vezír gondolata szellemi testvére felé szállt, azután belemerült a csodálatos tébei tájba. A nírus két oldalán húzódó, megművelt földsáv itt volt a legszélesebb és a leggazdagabb az egész völgyben. Majdnem 70 falu dolgozott a hatalmas kárnaki templomnak, amely nem kevesebb, mint 80 ezer embert foglalkoztatott: papokat, kézműveseket, földműveseket. Ám ez a gazdagság elhalványult Ámonisten nagyszerű szent területe mellett, amelyet hullámként kanyargó téglafal vett körül. A kikötőben a főpap házának előjárója, a ház és a kamarása fogadta a vezírt. Az udvarias köszöntések után felajánlották Pászernak, hogy azonnal elkísérik barátjához, Kánéház a volt kertészhez, aki Egyiptom legnagyobb templomvárosának a főpapja lett. A vezír megkérte őket, hogy hagyják magára, amint belép a hatalmas oszlopcsarnokba, ahová csak a beavatottak léphettek. Kem és a páviánya a kettős aranyozott kapu előtt maradt. Ezt a kaput csak a nagy ünnepeken nyitották ki, amikor Amon bárkája elhagyta a szentét, hogy a földet elárassza fényével. Pászer hosszan imádkozott hotisten nagyszerű képmása előtt, akinek kinyújtott karja szolgált menedékül a munkavezetőnek. A vezír elolvasta a hieroglifák oszlopait, kibetűzve a tudás istenének üzenetét, amely a tanítványokat arra buzdítja, hogy tartsák tiszteletben az arányokat, amelyek az élet születését megszabták. Az eredeti harmóniát kell a vezírnek fenntartania a hétköznapokban, hogy Egyiptom az ég tükre lehessen, és ezt a harmóniát akarják most az összeesküvők lerombolni, hogy egy rideg szörnyeteget állítsanak a helyébe, aki kész megkínozni az embereket, csak hogy anyagi javait gyarapítsa. Beltrán és a szövetségesei egy új gondolkodásmódot képviselnek, amely félelmetesebb a legkegyetlenebb hódítóknál is. A vezír az oszlopcsarnokból kijutott a kis udvarra, és felnézett karnak tiszta kékegére. Az udvar közepén egy gránit oltár jelezte a templom sok-sok évvel korábbi születését. Ezt a legszentebb oltárt állandóan virágok borították. Miért is kell kilépnie ebből a mély, időtlen békéből? Örülök, hogy viszont látlak, Egyiptom vezírje. A borotvált fejük Káni aranyozott pálcát tartotta kezében. Meghajolt pászer előtt. Nekem kell meghajolnom ön előtt. Tisztelettel ad tartozom neked, hiszen a vezír a fáraú szeme és füle. Hmm, akkor lásson és hallgasson figyelmesen. Látom, gondok gyötörnek. Hát, azért jöttem, hogy segítséget kérjek Karnak főpapjától. Én is épp segítségért akartam folyamodni hozzád. Mi történt? Attól tartok, bajban vagyunk. Meg szeretném mutatni neked a templomot, amelyet most újítottunk fel. Káni és perszer kiléptek Ámond falának egyik kapuján. A fal tövében haladva elindultak Mát istennő kis szentéje felé. Útközben köszöntötték az ott dolgozó festőket és szobrászokat. A szerény humokkőből émelt épületben két kőpad állt. Ha úgy hozta a sors, hogy a vezírnek egy-egy jelentős papi személy felett kellett ítélkeznie, akkor az mindig itt történt. Én egyszerű ember vagyok, mondta Káni. Nem felejtettem el, hogy a mesterednek Bránírnak kellene karnakot irányítania. Bránírt megölték, és a fáraó önt nevezte ki a helyébe. Lehet, hogy rosszul választott. Pászer sosem látta Kánit ilyen csüggetnek. Nem tudta mire vélni a dolgot, hiszen Káni hozzáedződött a természet szeszélyeihez és a föld kegyetlen törvényeihez, az emberek és a paptársai pedig becsülték és tisztelték. Néltatlan vagyok a tisztemre, de nem akarok kibújni a felelősség alól. Hamarosan megjelenek itt a bíróságod előtt, és el fogsz ítélni. Na már ítélkezne is. Nem megengedi előbb, hogy kivizsgáljam az ügyét? Káni leült az egyik padra. Nem lesz nehéz. Elég megnézni a legutóbbi számadásokat. Néhány hónap alatt szinte tönkretettem Karnakot. Hogyan? Nézd csak meg, mennyi gabonát takarítottak be. Mennyi gyümölcs termett. Mekkora a tejhozam? Bármiről legyen is szó, rettenetes kudarcot vallottam. Nem csapták be? kérdezte pászer zavarta. Nem. A jelentések alapos munkák. He, és milyen volt az időjárás errefelé? Bőséges volt az áradás, és rovarok sem pusztították a terményeket. Akkor, akkor mi lehet az oka ennek a súlyos helyzetnek? Az alkalmatlanságom. Időben akartam szólni, hogy értesíthesd a fáraót. Nem kell elsietni a dolgot. Az igazság ki fog derülni. Mint látod, semmire sem jutsz a segítségemmel. Holnap már mindenki meg fogja vetni ezt a tehetetlen öreg embert. A vezír bezárkózott a karnaki templom levéltárába, és összehasonlította Káni számadásait az elődejével valóban lesújtó különbséget tapasztalt. Egyben bizonyos volt, valaki le akarja rombolni Káni tekintéjét, és arra akarja kényszeríteni a főpapot, hogy lemondjon. Ki más kerülne a helyére, mint Ramses egyik ellensége? Kárnak támogatása nélkül nem lehet Egyiptomot irányítani. Mégis, hogyan képzelhető, hogy Beltran és a hívei kikezdenének egy ilyen fedhetetlen főpapot. Hamarosan nem lesz mit áldozni Kárnakban, Luxorban és a nyugati part templomaiban. Ha a szertartásokat nem tudják az előírások szerint elvégezni, akkor ezt valóban Kánénak fogják felróni, és a szemére fogják vetni az alkalmatlanságát. Pászer elcsüggett. Azért jött, hogy segítséget kérjen a barátjától. Ehelyett most kénytelen lesz vádat emelni ellene. Hagyja azokat a papíruszokat, a Kem. Nézzünk körül a falvakban. Az első falvak, amelyeket felkerestek, a nagy templom közelében feküdtek. Békés életük ritmusát az évszakok örök váltakozása szabta meg. A vezír kihallgatta az előjárókat és a mezei írnokokat, de semmi szabálytalanságra nem derült fény. Három napi eredménytelen vizsgálódás után a vezír beletörődött a ténybe. Vissza kell térnie Memphisbe, be kell számolnia a fáraónak a helyzetről, aztán pert kell indítania a főpap Káni ellen. Az indulás napján olyan erős szél kerekedett, hogy bajos lett volna hajóra szállni, így Kem még egy napot kapott a nyomozásra. A két férfi, a majom és a kíséretük ezúttal egy olyan falvat keresett fel, amely a templomtól távol, a koptoszi tartományjal határos vidéken feküdt. A földművesek itt is serényen dolgoztak, az asszonyok a gyerekekkel foglalkoztak és ebédet főztek. A nírus partján egy ember szorgoskodott, egy szikomorfa árnyékában pedig egy falusi orvos vizsgálta a betegeit. A pávián mégis váratlanul ideges lett. Az orra remegett, lábával a földet kaparta. – Mit jelez vajon? – kérdezte pászer. – Negatív hullámokat érez. – Azt hiszem, nem jöttünk hiába.